кольорів, просторову композицію. «Почати треба з того, щоб самій попрацювати моделю», – порадив їй один із викладачів. «Тобі вдасться познайомитися з знаменитими модельєрами, і якщо ти отримаєш очі відкритими, багато чого почерпнути в них». Коли Кендол поділилася своїми планами з батьком, той зневажливо хмикнув. «Ти? Модельєр? Модель? Кинь ці жарти!» Після закінчення школи Кендл повернулася в Роуз-Хілл. «Я потрібна батькові, щоб підтримувати порядок у домі», – думала вона. Дюжиною слух ніхто не командував. Оскільки Гаррі Стенфорд часто бував відсутній, слуги були надані самим собі. Кендл спробувала навести лад. Визначила кожному коло обов'язків, виконувала роль господині на прийомах, які влаштовував батько – Робила все, щоб створити йому найкращі умови. Вона чекала похвали, але чула лише закиди. «Хто найняв цього біса шеф-кухаря? Дай йому розрахунок!» «Мені не подобається новий сервіс, який ти купила. Що в тебе зі смаком?» «Хто просив тебе переробляти мою спальню? Тримайся від неї подалі!» «Що б не зробила Кенбелл, він був незадоволений». Саме жорстокість і нетерпимість батька зрештою вигнали її з дому. У їхньому будинку кохання так і не прижилося. У батька не було часу на дітей. Він лише намагався контролювати та повчати їх. Якось увечері Кендл підслухала розмову батька з одним із гостей. У моєї доньки кінське обличчя. Їй знадобляться чималі гроші, щоб підчепити якогось бідолаху. Ці слова стали останньою краплею. Наступного дня вона покинула Бостон і полетіла до нью йорка Залишившись одна в номері готелю, Кендл замислилася про майбутнє. Отже, я в Нью-Йорку. Як мені стати модельєром? Як увірватися в індустрію моди? Як добитися, щоб мене хтось помітив? Їй згадалася порада вчителя. «Я почну як модель. Іншого, схоже, не дано». Наступного ранку Кендал перегорнула довідник, виписала адреси агентств, що пропонують послуги моделей, і почала обходити їх одна за одною. «Я маю говорити правду», – думала Кендал, «і одразу пояснити, що попрацюю у них недовго, доки не почну створювати свої моделі одягу». Цими думками вона увійшла до першої за списком агенції. Жінка середнього віку, що сиділа за столом, запитливо подивилася на неї. «Чи можу я вам чимось допомогти?» «Так, я хочу стати моделлю. «Я теж, Люба, забудьте про це». «Що?» «Ви надто висока», – Кендл підвела голову. «Я хотіла б поговорити з керівництвом». «Ви з ним і розмовляєте». «Агентство належить мені». Наступні п'ять чи шість спроб виявилися так само невдалими. «У вас надто маленький зріст. Ви надто худі, надто повні, надто молоді, надто старі. Нас цікавить інший тип обличчя». До кінця тижня Кендл впала в розпач. У її списку залишилося лише одне агентство – Paramount Models вважалася одним із найкращих на Манхеттені. Стіл у приймальні пустував. З одного з кабінетів долинав жіночий голос. «Ви можете отримати її наступного понеділка. Лише на один день. Потім вона зайнята три тижні». Кендал підійшла до дверей і заглянула до кабінету. Жінка в облягаючій сукні розмовляла телефоном. «Добре». Подивимося, що можна зробити. Роксана Маринак поклала слухавку та підвела голову. Вибачте, але ваш тип нас не цікавить. Я можу бути будь-яким типом, вирвалася у Кендл. Я можу бути вищою і нижчою, товстішою і тоншою, молодшою. Роксана підняла руку. Стривайте. Мені потрібен лише шанс, справді потрібен. Роксана замислилась. Дівчина дуже хотіла стати моделлю. Фігура в неї фантастична. Звичайно, не красуня, але за належного макіяжу. Досвід у вас є? Звичайно, я ношу одяг все життя. Роксана засміялася. Гаразд. Давайте подивимося вашу папку. На обличчі Кендал відбилося здивування. Папку? Роксана зітхнула. Моя дорога дівчинка. «Кожна модель, що поважає себе, ходить із папкою, в якій лежать її фотографії, портфоліо. Це ваша біблія, куди заглядають ваші перспективні клієнти». Роксана знову зітхнула. «Я хочу, щоб ви зробили дві фотографії крупним планом, з посмішкою та серйозною. Поверніться». «Добре». Кендл почала повертатися. «Повільніше». Роксана, вивчаючи, дивилася на неї. «Ще потрібна фотографія у купальнику або спідній білизні. Найбільш виграшна для вашої фігури». «Я сфотографуюсь і так, і так», – з жаром вигукнула Кендл. Роксана посміхнулася. «Чудово! Ви е, інша, але, можливо, у вас вийде?» «Дякую вам! Поки нема за що!» Позування для журналів мод не така вже і проста справа. Це жорстокий бізнес. Я не боюся труднощів. Подивимося. Я спробую вас взяти. І надішлю на кілька переглядів. Вибачте. На переглядах клієнти знайомляться із новими моделями. Звичайно, там будуть моделі з інших агентств. По суті, це ярмарок племінної худоби. Я там не загублюся. Так вона увійшла у світ моди. Кендл побувала на дюжині переглядів, перш ніж якийсь модельєр запропонував їй сфотографуватися в розроблених ним вбраннях. Вона так нервувала, що ледь не втратила шанс, що їй надався. Дуже вже багато говорила. «Мені подобаються моделі, які ви розробляєте. Я думаю, на мені вони виглядатимуть чудово. Я хочу сказати, вони будуть виглядати чудово на будь-якій жінці». «Вони чудові, але я думаю, що особливо гарні вони будуть на мені». Від хвилювання вона навіть почала заїкатися. Модельєр зрозуміло кивнув. «Це ваша перша робота, чи не так?» «Так, сер», – він усміхнувся. «Добре, я вас беру. Як ви сказали вас звати?» «Кендол Стенфорд». Вона вже подумала, чи не зв'яже він її з тими самими Стенфордами, але в нього не виникло такої думки. Роксана сказала правду. Кендал увійшла у жорстокий світ, який не знає пощади. Їй довелося звикати до постійних відмов, до нескінченних переглядів, які не приносять жодного результату. До тижнів без будь-якої роботи. Коли ж вона працювала, о шостій ранку їй робили макіяж, після чого починали фотографувати. В одному вбранні, в іншому, в третьому. І так траплялася до півночі. Якось увечері після довгого знімального дня, коли її фотографували з п'ятьма іншими моделями, Кендол глянула на себе в дзеркало і простагнала. «Я не зможу працювати завтра. Подивіться, як опухли очі». «Поклади на очі скибочки огірка», – порадила їй одна з моделей – або опусив гарячу воду мішечки з квітами ромашки, остуди їх, поклади на очі і потримай 15 хвилин. Вранці від припухлості не залишилося сліду. Кендалл заздрила моделям, на яких постійно був попит. Вона чула, як Роксана організовувала їхню роботу. «Саачі – відоме рекламне агентство. Я зазвичай надаю Мішель». «На першу вимогу, подзвони і скажи їм, що вона надійде в їх розпорядження. якщо…» Кендал швидко навчилася не критикувати одяг, який їй доводилося вдягати. Вона познайомилася з найкращими фотографами, і її папка поповнювалася новими фотографіями. Тепер вона носила із собою сумочку із найнеобхіднішим – одяг, косметика, манікюрний набір, біжутерія. Вона навчилася начісувати волосся і завивати його на гарячі бігуді. Втім, навчання на цьому не закінчилося. Фотографи її любили, і один із них якось дав їй дуже цінну параду. Кендол, Фотографії з посмішкою залишай на кінець зйомки. Так у рота довше не буде зморшок». Популярність Кендол зростала. Неординарним обличчям вона вигідно відрізнялася від багатьох інших моделей, схожих як сестри. Не останню роль відігравала вроджена елегантність. У ній відчувається клас, зауважив один представник одного з рекламних агентів, і потрапив до десятки. Кендл страждала від самотності. Час від часу погоджувалась на зустрічі з чоловіками, але вони не приносили радості. Працювала вона вже постійно, але в неї складалося враження, що їй ні на йоту не вдалося наблизитись до поставленої мети. «Я повинна частіше спілкуватися з провідними модельєрами», – вирішила Кендал. «Наступні чотири тижні в тебе забито повністю», – зраділа Роксана. Клієнти в тобі душі не чаять. Роксано. Так, Кендал, я не хочу більше займатися цим. Роксана здивовано витріщалася на неї. Що? Я хочу вийти на подіум. Показувати вбрання на подіумі прагнули всі моделі. Ця робота не лише приносила найвищі заробітки, а й перетворювала модель на актрису. На обличчі Роксани позначився сумнів. «Прорватися на подіум практично неможливо». «Я спробую». Роксана пильно вдивилася у неї. «Тобі справді цього хочеться?» «Так». «Добре», – кивнула Роксана. «Якщо ти налаштована серйозно, насамперед тобі треба навчитися ходити». «Прямо». «Що?» – Роксана все їй пояснила. ж дня Кендал купила вузький дерев'яний брус, завдовжки шість футів, а шкурила його, щоб не занозувати ноги, і поклала на підлогу. Спочатку вона падала з нього після першого кроку. «Це нелегко», – сказала вона собі, – «але я впораюся». Щоранку Кендал піднімалася раніше і ходила по брусу. Невдовзі з'явилися перші успіхи. Координація помітно покращила – Практикувалася вона перед великим, на зріст людини дзеркалом, під музику. Кендал вчилася крокувати з книгою на голові. Змінювала кросівки та шорти на вечірню сукню та туфлі на шпильках. Коли Кендал відчула у собі впевненість, вона підійшла до Роксани. «Я навела для тебе довідки», – повідомила їй Роксана. «Унгаро шукає модель демонстрації своєї колекції». Я тебе порекомендувала. Він готовий подивитись, чого ти стоїш. У Кендал прискорено забилося серце. Унгара – один із найкращих модельєрів. Наступного тижня Кендал прибула на показ колекції. Вона всіма силами намагалася показати, що не бачить у своєму виході на подіум нічого особливого. Унгаро простяг Кендал перше обрання і посміхнувся. «Успіхів вам! Дякую!» Коли Кендол вийшла на подіум, збоку могло здатися, що вона провела на ньому все життя. Навіть інші моделі віддали їй належне. Показ колекції пройшов з великим успіхом, і з того ж дня Кендол увійшла до еліти. Вона почала працювати з гігантами світу моди Івом Сен-Лораном, Холстоном, Крістіаном Діором, Донною Каран, Калвіном Клайном, Ральфом Лореном, Сен-Джоном. Кендал була на розхват, мандрувала по всьому світу. У Парижі колекції високої моди показували у січні та липні. У Мілані пік припадав на березень, квітень, травень та червень. У Токіо – на квітень та жовтень. Робота не залишала Кендал ні хвилини вільного часу. Їй це навіть подобалось. Кендал працювала та навчалася. Вона показувала моделі знаменитих кутюр'є і думала про те, які б внесла до них зміни, опинися на їхньому місці. Вчитися доводилося багато чому. Як має сидіти одяг, як рухається та облягає тіло тканину, як її, її кроять та шиють, які частини тіла жінка прагне приховати, які хоче показати. Вдома вона переносила свої думки на папір, Кількість ескізів множилася з кожним днем. Якась вона понесла свої ескізи керівнику великого торгового дому. Вони справили враження. «Хто розробив ці моделі?» – запитали її. «Я». «Гарні моделі, дуже добрі». Через два тижні Кендл отримала місце помічника у Донни Каран і почала вивчати ділову сторону торгівлі одягом. Вдома вона продовжувала малювати. Через рік показала свою першу колекцію. Шоу закінчилося повним провалом. У моделях не було родзинки, вони не справили враження. На другий показ колекції ніхто не прийшов. «Я обрала не ту професію», – у розпачі думала Кендл. «Прийде день, коли ти станеш знаменитим модельєром», – згадалися їй слова матері – «Що ж я зробила не так?» – гадала Кендал. Глибокої ночі її осяяло. «Я створювала вбрання для моделей. А має створювати їх для справжніх жінок, які мають звичайну роботу, звичайну сім'ю. Витончені, але зручні, шикарні, але практичні. На підготовку наступної колекції Кендал пішов рік, але прийняли її на ура». Кендал рідко поверталася в Роуз-Хілл, але кожен її приїзд закінчувався сльозами. Від батька вона не чула жодного доброго слова. Більше того, з роками він змінювався лише на гірше. «Ще нікого не підчепила? Га! Мабуть, ніколи й не підчепиш!» Марка Рено Кендал зустріла на благодійному балі. Він працював у міжнародному відділі Нью-Йоркського брокерського будинку та займався зарубіжними валютами. На п'ять років молодший Кендал – симпатичний, француз, високий, срункий. Його його і вічливість не залишилися непоміченими. Наступного вечора він запросив Кендал пообідати, після чого вона опинилася в його ліжку. З того часу всі ночі вони проводили разом – Кендул, ти ж знаєш, що я шалено тебе люблю, почула вона від нього якось увечері. Я шукала тебе все життя, Марку, тихо відповіла вона. Захвостка лише в одному ти знаменитість, я заробляю набагато менше за тебе. Можливо, колись. Кендул приклала палець до його хуб. Помовч, ти дав мені більше, ніж я сподівалася. На різдво Кендалл запросила Марка до Роуз-Хілл познайомитися з батьком. «Ти збираєшся вийти за нього заміж?» – вибухнув Гаррі Стенфорд. «Та він же ніхто! Він одружується з тобою заради грошей, які, на його думку, ти успадкуєш. Якщо Кендалл і шукала привід вийти заміж за Марка, то реакція батька була дуже доречною. Вони одружилися наступного дня у Коннектикуті». І в заміжжі Кендалл знайшла щастя, якого вона ніколи не знала. «Ти не повинна дозволяти батькові зневажати тебе», – заявив їй Марк. «Все життя він використовував свої гроші як зброю». «Нам не потрібні його гроші». І за це Кендалл ще більше любила його. Марк став для неї ідеальним чоловіком. Добрим, чуйним, дбайливим. «У мене є все». Думала Кендалл, сяючи від щастя. Минуле померла. Вона досягла успіху, незважаючи на скепсис батька. Через кілька годин світ моди милуватиметься її творіннями, захоплюватиметься її талантом. Дощ припинився добрий знак. Показ колекції спричинив фурор. Наприкінці під музику та фотоспалахи на подіум вийшов. Вийшла Кендал, вклонилася. Їй відповіли шквалом оплесків. Кендал шкодувала лише про те, що поряд немає Марка, і він не може поділити з нею тріумф. Брокерський будинок не відпустив його до Парижа. Коли глядачі покинули залу, Кендал у чудовому настрої повернулася до кабінету. «Вам лист!» Помічниця простягла їй конверт. Його приніс посильний. Кендал подивилася на коричневий конверт і по її спині пробіг холодок. Вона знала, що на неї чекає ще до того, як розкрила конверт і дістала звідти аркуш паперу з наступним текстом. «Дорога місіс Рено, на жаль, змушений інформувати вас, що асоціації захисту диких тварин не вистачає коштів». Найближчим часом нам потрібні 100 тисяч доларів для покриття поточних витрат. Гроші надішліть на рахунок номер та до банку «Швейцарський кредит» у Цюріху. Підпису не було. Кендал впала в крісло, не, не відриваючи погляду від листа. Це ніколи не скінчиться її шантажуватимуть аж до смерті. Інша помічниця влетіла до кабінету. «Кендал! Я щойно почула жахливу новину!» «Що може бути гіршим за цей лист?» подумала Кендал. «Яку? Яку новину?» «По радіо Люксембург передали, що ваш батько помер. Він потонув». До Кендал не відразу дійшов сенс її слів. А потім мозок пронизала думка. «Цікаво, Чим би він пишався більше – моїм успіхом чи тим, що його дочка – вбивця? Розділ десятий Пегі Малкович вийшла заміж за Вудро Стенфорда – Вуді – два роки тому, але для мешканців Хоутсаунду вона, як і раніше, залишалася тою офіціанткою. Коли Вуді вперше зустрів її, вона працювала у грилі «Дощовий ліс». Вуді Стенфорд вважався у Хоуп Саунді завидним женихом. Високий, гарний, м'язистий, чудово вихований, привабливий. Він жив на сімейній віллі і вважався ласом шматочком для юних дебютанток з Хоуп Саунда, Філадельфії, Лонг-Айленда. Його рішення одружитися з 25-річною офіціанткою Дурнушкою, яка не зуміла закінчити навіть середню школу, Дочки робітника і домогосподарки наче громом вразило всіх. Шок був особливо великий і тому, що на загальне переконання Вуді мав намір зробити пропозицію Мімі Карсон, чарівній інтелігентній спадкоємиці лісоторгової імперії, повуха закоханої у Вуді. Як правило, мешканці Хоупсаунда воліли пліткувати про романи слух, а не їхніх господарів але не перерахувати кисочки Вуді вони не могли. Незабаром стало відомо, що спочатку він накачав пегі, а вже потім одружився, і ні в кого не виникало сумніву, який гріх вважати більшим. Господи, ясна річ, хлопець може обрюхати дівчинку, але як можна одружитися з офіціанткою? Вся ця історія стала класичним прикладом «Дежавю» вже було з французької. 24-ма роками раніше «Хоуп Саунд» потряс скандал у сімействі Стенфорд. Емілі Темпл, що походила з однієї з найшанованіших у місті сімей, наклала на себе руки, тому що гувернантка дітей завагітніла від її чоловіка. Вуді Стенфорд відкрито визнавав, що ненавидіть батька – тому його рішення одружитися з офіціанткою витлумачили однозначно. Своїм чинком син хотів показати, що він чесніший за батька. На весілля запросили лише брата Пегі, Хупа, який прилетів із Нью-Йорка. Старший за сестру на два роки, він працював у пекарні у Бронксі. Високий, худий, з виєденим віспою обличчям – Хуп говорив із сильним бруклінським акцентом. «Тобі дісталася чудова дівчина!» – почув від нього Вуді після церемонії. «Я знаю», – сухо відповів Вуді. «Ти подбаєш про мою сестричку, чи не так?» «Зроблю все, що в моїх силах. От і славно!» Цікавою вийшла розмова між Пекарем та сином одного з найбагатших людей планети. Через чотири тижні після весілля Пегі втратила дитину. У Хоуп Саунді сторонніх не шанували, але в Юпітер Айленд майже допускали. Острів із заходу відокремлював від суші канал, а зі сходу омивав Атлантичний океан. Ось де право приватної власності дотримувалося свято чи не острів, а рай для багатих, і поліції на квадратний яр там було більше, ніж будь-якому іншому місці. Жителі острова пишалися своєю нечисленністю. Вони роз'їжджали на таурасах чи пікапах, плавали на маленьких яхтах, 18-футових лайтингах або 24-футових куїкстепах. Тим, хто не удостоївся щастя народитися в Хоупсаунді. Потрібно було заслужити право жити в місті. Після одруження Вуді Стенфорда на цій офіціанці, головне питання звучало так. Приймати наречену у своє коло чи ні? Місіс Ентоні Пельтьє, старішина Хоуп Саунда, головний арбітор у всіх світських диспутах, бачила мету свого життя в тому, щоб захистити суспільство від парвеню та новаришів. Якщо новосели, які прибули до Хоупсаунду, з якоїсь причини викликали невдоволення місіс Пальтьє, вона посилала їм зі своїм шофером шкіряну валізу. У такий спосіб вона інформувала їх, що в місті їм нічого робити. Її подруги при кожній нагоді розповідали історію про механіка гаража та його дружину, які купили будинок у Хоупсаунді. Місіс Пальтє посла їм валізу. А дружина-механіка, дізнавшись, що це означає, зневажливо засміялася. «Якщо ця стара карга думає, що зможе вигнати мене звідси, їй саме місце в дурдомі», – заявила вона. Але життя у місті в них не склалося. Якщо в будинку потрібно було щось зробити, вони не могли знайти ні робітників, ні ремонтників. А у бакалійника не було товарів, які вони замовляли. Вони не тільки не змогли стати членами клубу «Юпітер Айленд», їм не вдавалося зарезервувати навіть столик у місцевих ресторанах. І з ними ніхто не розмовляв. Помикавшись три місяці, механік та його дружина продали будинок і перебралися до іншого міста. Коли одруження в Уді стало фактом, мешканці міста затамували подих. Відмовляючи від будинку, Пегі Малкович, вони також відрізали від суспільства і її чоловіка, загального улюбленця. На можливе рішення місіс Пельдія ставили ставки. Перші кілька тижнів молоді не отримували запрошень на обіди чи громадські заходи, але в Хоупсаунді Саунді Вуді любили, до того ж його бабуся по материнській лінії була серед засновників міста і помалу Вуді та Пегі почали запрошувати в гості. Всім хотілося подивитися на наречену. У ній, напевно, є щось особливе, інакше Вуді ніколи б не одружився з нею. Під цією фразою спочатку міг розписатися кожен, але на них чекало жорстоке розчарування. Якщо Пегі чим і відрізнялася, то це занудством. До того ж вона погано одягалася – не могла залишитись непоміченою і повна відсутність смаку. Друзі Вуді нічого не могли зрозуміти. Що він міг знайти? Адже за нього пішла б будь-яка. Одне з перших запрошень надійшло від Мімі Карсон. Звістка про одруження Вуді вразила її, але гордість не дозволила їй цього показати. Коли ж близькі подруги намагалися втішити її, говорячи «Забудь його, Мімі», «Ти це переживеш», – вона відповіла. «Мені доведеться із цим жити, бо забути його я не можу». Вуді щосили намагався налагодити сімейне життя. Він уже зрозумів, що пропустився помилки, але не хотів, щоб страждала через це Пегі. Він прагнув бути їй добрим чоловіком. Але на біду Вуді у Пегі ні було нічого спільного з ним та його друзями». Пегі почувалася вільно лише з братом. Вона та Хуб щодня розмовляли по телефону. «Мені так його не вистачає», – скаржилася вона Вуді. «То чому б йому не приїхати та не погостювати у нас кілька днів?» «Він не може», – Пегі подивилася на чоловіка і зло додала. «Він має працювати». На вечірках Вуді намагався залучити Пегі до спільної розмови, але незабаром ставало ясно, що сказати їй нічого. Тому вона мовчки сиділа в кутку, нервово облизуючи губи і не знаючи, куди подіти руки. Друзі Вуді знали, що з батьком він не підтримує жодних стосунків, хоч і живе на сімейній віллі, а гроші отримує зі спадщини матері. Його пристрастю було поло, і він грав на поні зайнятих у друзів. У світі поло гравці ранжуються за розрядами, залежно від кількості м'ячів, що в середньому забиваються за гру. Найвищим вважається десятий. Вуді піднявся до дев'ятого. Йому доводилося грати з Маріано Агере з Буенос-Айреса, Вікі Ель Ефенді з Техасу, Андресом Дінісом з Бразилії та десятками інших. У всьому світі десятий розряд мали лише 12 гравців, і Вуді жадав увійти до їхніх лав. «Ви ж розумієте, чому, чи не так?» – коментував це один із його друзів. Десятий розряд був у його батька. Мімі знала, що Вуді не має грошей на покупку власних поні, тому купила їх вона. На запитання подрих, чому вона це зробила, Мімі відповіла – я хочу, щоб він був щасливим. Коли люди, які приїхали до Хоуп Саунду, питали, чим Вуді заробляє собі на життя, старожили знизували плечима. Він не працював, робив ставки на ігри у пола, займав у інших поні та яхти, а іноді й дружин. Життя з Пегі не склалося, хоча Вуді відмовлявся це визнати. Пегі, частенько казав він, «Коли ми приходимо на вечірки, будь ласка, намагайся взяти участь у спільній розмові». «З якого дива? Твої друзі вважають, що говорити зі мною нижче їхньої гідності». «Це не так», – запевняв її Вуді. Раз на тиждень у заміському клубі збирався літературний гурток Hope Саунда». Обговорення нових книг плавно перетікало у ленч. Одного дня, коли жінки вже сиділи за обіднім столом, до місіс Пальтія звернувся Стюарт. Прийшла місіс Вудро Стенфорд. Вона хотіла приєднатися до вас. Над столом повисла мертва тиша. «Запросіть її сюди», – сказала місіс Пальтія. Митю пізніше Пегі увійшла до їдальні. Вона вимила волосся, погладила свою найкращу сукню і застигла біля дверей, нервово оглядаючи жінок, що сидять за столом. Місіс Пальтьє кивнула їй. «Місіс Стенфорд!» Голоси звучав дуже доброзичливо. Пегі охоче посміхнулася. «Так, мадам, ми не потребуємо ваших послуг. У нас уже є офіціантка». І місіс Пальтьє знову взялася за їжу. Коли Вуді дізнався про це, він розлютився. «Як вона посміла так вчинити?» Він обійняв Пегі. Наступного разу Питай мене, Пегі, перш ніж зробити щось подібне. На ленч літературного гуртка без запрошення не приходять. Я цього не знала. Пегі важко зітхнула. Давай забудемо про це. Сьогодні ми обідаємо у Блейків. І я хочу. Я не піду. Але вони на нас чекають. Іди один. Я не хочу йти без. Я не піду. Вуді пішов один, а надалі просто перестав брати Пегі із собою. Приходив він далеко за північ, іноді під ранок, і Пегі не раз відчувала, що Вуді був з жінкою. Нещасний випадок усе змінив. Сталося це під час гри у полу. Суперник, намагаючись ударити по м'ячу, влучив по ногах поні, на якому сидів Вуді. Поні впав, підім'явши Вуді під себе. У метушні друга і Поні лягнув лежачого на землі Вуді. У палаті реанімації з'ясувалося, що у Вуді зламана нога, три ребра та перфоровані лег легені. За наступні два тижні йому зробили три операції. Його постійно мучили болі. Щоб зняти їх, лікарі кололи Вуді морфій. Пегі відвідувала його щодня. Хуп прилетів із Нью-Йорка, щоб втішити сестру. Фізичний біль вимотував, і знімали його лише наркотики, які лікарі прописували Вуді. Після повернення додому він дуже змінився. Йому стали властиві різкі перепади настрою. Від них радісно посміхатися, а хвилиною пізніше його охоплював напад люті, або він впадав у глибоку депресію. За обідом Вуді міг сміятися і жартувати, а потім раптово накидався на пегі з докорами. Він міг замовкнути, не домовивши фразу остаточно. У нього погіршила пам'ять. Вуді домовлявся про зустрічі та не приходив. Він запрошував людей до своєї оселі, а сам опинявся зовсім в іншому місці, коли вони приїжджали. Усіх турбував стан його здоров'я. Невдовзі він став публічно ображати Пегі. Якось, принісши гостевий філіжанку кави, Пегі трохи розплескала її і Вуді зневажливо кинув. Офіціантка завжди залишиться офіціанткою. Він почав бити Пегі. Люди, бачачи синці, природно питали, що трапилося. Але вона всіляко вигорожувала чоловіка, відповідаючи – я натрапила на двері, або я впала. Суспільство обурювалося. Тепер усі шкодували Пегі. Якщо ж своєю поведінкою Вуді ображавши когось, Пегі знову вставала на захист чоловіка. Вуді довелося стільки пережити, казала вона. Він просто не в собі. Пегі нікому не дозволяла лаяти свого чоловіка. Розгадку того, що відбувається, знайшов доктор Тічнер. Якось він попросив Пегі заглянути до нього. Вона помітно нервувала. Щось не так, лікарю, він придивився до її обличчя. Синяк на щоці запливли очі. Пегі, тобі відомо, що Вуді вживає наркотики. Її очі обурено блиснули. Бути такого не може. Присядь Пегі. Настав час тобі подивитись правді в очі. Ти ж помітила неадекватність його поведінки. то в нього усе в повному порядку, весь світ лежить біля його ніг. А хвилиною пізніше він готовий на самогубство. Пегі зблідла, але нічого не сказала. Він став наркоманом. і рот перетворився на щілинку. «Ні», – вперто заявила вона, – «не став». «На жаль, став. Будь реалісткою. Хіба ти не хочеш допомогти йому?» «Зрозуміло. Хочу». Вона заломила руки. «Я готова на все, аби допомогти йому. На все». «Добре. Тоді розпочнемо. Я хочу, щоб ти допомогла мені в Вуді до клініки. Добре би він зайшов до мене». Пегі довго дивилася на лікаря, потім кивнула. «Я з ним поговорю». Того ж дня, ближче до вечора, Вуді у райдужному настрій увійшов до кабінету доктора Тічнера. «Ви хотіли бачити мене, доку? Щодо да Пегі, чи не так? Щодо да тебе, Вуді?» Вуді здивовано витрішився на нього. «Щодо да мене? А що зі мною?» «Я думаю, тобі відомо краще за мене». «Що ви таке кажете? Якщо ти будеш продовжувати в тому дусі...» то занапастиш і себе, і Пегі. Що ти приймаєш, Вуді? Приймаю. Ти чудово чув, що я сказав. Настала довга пауза. Я хочу тобі допомогти. Вуді якийсь час сидів, уп'явшись у підлогу і нарешті заговорив голосом, що осип від хвилювання. Ви маєте рацію. Я... Я думав, що впораюся сам, але... «Нічого не виходить. Що ти приймаєш? Героїн. Боже мій! Повірте, я намагався зупинитися, але не зміг. Тобі потрібна допомога, і є клініки, де ти можеш її одержати. Вуді тяжко зітхнув. Сподіватимемося, що ви маєте рацію. Я пропоную тобі лягти в Харбор Гроуб Клінік на Юпітері. Спробуєш?» Коротка, нерішуча пауза. «Так. Хто постачає тобі героїн?» – запитав доктор Тичнер. Вуді похитав головою. «Цього я вам не скажу. Добре, з клінікою я зв'яжусь негайно». Наступного ранку лікар Тичнер сидів у кабінеті начальника поліції. Хтось забезпечує його героїном, але прізвище він мені не назвав. Мюрфі, начальник поліції, глянув на тічнера. «Я, мабуть, знаю, хто це робить». У списку підозрюваних було лише кілька імен. «Хоуп Саунд» – містечко невелике, кожна людина як на долоні. На Бріч Роуд нещодавно відкрився винний магазин, звідки замовлення доставляли в будь-який час дня та ночі. Лікаря з місцевої лікарні штрафували за те, що він виписував надто багато препаратів – що містять наркотичні речовини. Роком раніше на іншому боці каналу відкрився спортивний зал, і за чутками тренер постачав постійним клієнтам стероїди та анаболіки. Але начальник поліції мав на увазі іншу людину. Тоні Бенедотті багато років працював садівником у багатьох жителів Хоупсаунду. Свого часу він закінчив курси садівників, та створював чудові сади. Клумби, галявини, декоративні куші, до яких він приклав руку, пеправо вважалися найкрасивішими в хоуп -саунді. Тримався Бенедотті скромно, і люди, у яких він працював, знали про нього дуже набагато. Для садівника він був дуже добре освічений, тому багатьох цікавило його минуле. Мюрфі викликав його до себе – Якщо ви щодо простроченого посвідчення водія, то я його оновив, почав Бенадоті, ледве переступивши поріг кабінету. Сідайте, наказав Нюрфі. А що є проблеми? Так. Ви освічена людина, чи не так? Так, начальник поліції відкинувся на спинку крісла. І як же ви стали садівником? Люблю природу, чи знаєте? А що ви ще любите? Я вас не розумію. Як давно ви копаєтесь у землі? Бенедоті дивився на начальника поліції. На мене поск... поскаржився хтось із моїх роботодавців? Відповідаєте на запитання. Приблизно 15 років. У вас є будинок та яхта? Так. Ви змогли купити на платню садівника? Будинок у мене невеликий, та яхта маленька. Може, у вас є приробіток? «Що ви? Ви працюєте і в Майамі. Чи не так? Так. Там мешкає багато італійців. Ви ніколи не надавали їм дрібних послуг. Яких послуг? Чи не торгували наркотиками?» Бенедотті з жахом дивився на нього. «Боже ти мій! Зрозуміло, що ні!» Мюрфі нахилився вперед. «Ось що я вам скажу, Бенедотті. Я давно придивляюся до вас». Наводив довідки у деяких ваших працедавців. «Ні ви, ні ваші друзі з мафії нам тут не потрібні. Це зрозуміло?» на мить заплющив очі. «Дуже зрозуміло. Добре. Сподіваюся, до завтрашнього дня ви заберетеся звідси. Я не хочу вас більше тут бачити». Вуді Стенфорд пробув у Харбор Гроуб Клінік три тижні, і вийшов звідти колишнім Вуді привабливим, веселим словом до шею кампанії. Знову почав грати в поло на понімі мімікарсом. У неділю заміський клуб «Поло» визначав своє 18-річчя, тож бульвар Південного берега запродили автомобілі трьох тисяч шанувальників «Поло». Вони поспішали зайняти місця в ложах на західній стороні поля та місця на східній трибуні. У той день у грі брали участь кілька світових зірок поло. Пегі сиділа в ложі Мімі Карсон, яка запросила її на свято. Вуді сказав мені, що раніше ти ніколи не була на матчах. Чому? Пегі облизала губи. Я я дуже хвилювалася за Вуді. Не могла дивитись на поле, боялася. Я не хочу, щоб з ним повторилася та історія. Аж це дуже небезпечний вид спорту, правда?» Мімі замислилась. «На полі вісім гравців, кожен вагою 175 фунтів. Їхні поні важать по 900 фунтів. Вони ганяються один за одним по 300-ярдовому полю зі швидкістю до 40 миль на годину. Так». Нещасні випадки більш, ніж можливі. Тілом Бегі пробігло тримтіння. Якщо з Вуді знову щось трапиться, я цього не переживу. Збожеволюю від хвилювань. Не турбуйся, заспокоїла її Мімі Карсон. Вуді – один із найкращих гравців. Його тренував сам Гектор Барантас. Хто? За виразом обличчя Пегі відчувалося, що це ім'я їй нічого не говорить. Гравець 10-го розряду. У світі знавців пола його обожнують. Глядачі загули, як тільки поні, поскакали в різні боки. «Що відбувається?» – запитала Пегі. Вони закінчили розминку та готові до гри. На полі дві команди вишукувалися одна проти одної під спекотним флоридським сонцем чекаючи, поки суддя вкине м'яч у гру. Вуді виглядав чудово. Засмаглий, гнучкий, підтягнутий. Чоловік, що в бій. Пегі помахала йому рукою і надіслала повітряний поцілунок. Гра складається з шести таймів, які називають чакерами, пояснювала Мімі Карсон. Чакер триває сім хвилин, про закінчення чакера сповіщає удар дзвона. Потім коротка перерва. Перед кожним чакером гравці змінюють поні. Виграє команда, яка заб'є більше м'ячів. Ясно. Мімі доводилося тільки гадати, що стало зрозумілим Пегі. На полі гравці не відводили очей від судді, з нетерпінням чекаючи на вкидання. Суддя оглянув глядачів, а потім жбурнув білий пластиковий м'яч між двох рядів гравців. Матч розпочався. Події розвивалися швидко. Вуді першим встиг до м'яча, вдарив по ньому, м'яч відлетів у бік гравця суперників. Той галопом помчав до м'яча, Вуді пішов за ним і підчепив його ключку, щоб завадити точному удару. «Чому Вуді це зробив?» – запитала Пегі. Коли м'яч у суперника, пояснила Мімі Карсон, гравець має право підчепити його ключку, щоб той не зміг зробити передачу або вдарити по воротах. Вуді забрав у нього м'яч і тепер... Але слова вже не встигали за діями. З поля долинало, у центр, на край, мій. Гравці гасали на повній швидкості. Успіх команди 75% залежав від поні. Надарма їх спеціально вирощували для поло, крім швидкості, від них потрібно було особливе почуття гри, вміння передбачити команду вершника. Перші три чакери Вуді відіграв блискуче, забивши в кожному по два голи. Глядачі вітали його радісним ревом, його ключка встигала всюди. То був колишній Вуді Стенфорд, безстрашний, швидкий, як вітер. На кінець п'ятого чакера команда Вуді вирвалася далеко вперед. Гравці залишили поле на останню перерву. Проїжджаючи повз ложу, де сиділи Мімі та Пегі, Вуді посміхнувся їм обом. Пегі повернулася до Мімі. «Хіба він не краса?» «Дуже у почут... сильних почуттях», – вигукнула вона. Мімі холодно кивнула. «Так, у всіх сенсах». Партнери Вуді вітали його. «Чудова гра, старина! Ти просто нестримний! Ти молодчина! Дякую тобі! Ми знову натягнемо їм ніс! У них немає жодного шансу!» Рот Вуді розтягнувся у широкій посмішці. «Це точно!» Він спостерігав, як його партнери потяглися на поле і раптом сили залишили його. «Я надто виклався у перших таймах», – подумав він. «Схоже, я ще не готовий до гри. Боюся, я не витримаю. Якщо я в такому вигляді вийду на поле, з мене сміятимуться». Його ухопила паніка. Серце прискорено забилося. «Треба підбадьоритися», – настала думка. «Ні, не можна це робити. Я не можу. Я обіцяв. Але команда на мене чекає». «Сподівається на мене? Тільки разок, і ніколи більше. Клянуся Богом, востаннє!» Він поспішив до свого автомобіля і заліз у бардачок. Коли Вуді повернувся на поле, він щось муркатів собі під ніс, а його очі неприродно блищали. Він помахав ключкою глядачам і приєднався до партнерів. «Команда мені не потрібна», – думав він. «Я впораюся з цими засранцями один. Я найкращий у світі гравець!» І він захихотів. Зіткнення сталося у шостому чакері, і на думку багатьох глядачів, його не можна було вважати випадковим. Поні мчали до воріт. М'ячко тролював Вуді. Краєм ока він помітив гравця суперників, що зближується з ним, і трохи відкинув м'яч назад – але його відразу перехопив Рік Гамільтон, лідер суперників. Тепер же він гнав м'яч до воріт. Вуді кинувся слідом. Спробував підчепити ключку Гамільтона, але не вдало. Ворота стрімко наближалися. Вуді щосили намагався опанувати м'ячем, але в нього нічого не виходило. І тут Вуді кинув поні на Гамільтона, відтерши його від м'яча. Гамільтон та його поні впали на землю. Глядачі скочили на ноги, а бури на кричачі. Суддя засвистів і підняв руку, зупиняючи гру. Перше правило Пола говорить. Якщо гравець володіє м'ячем і веде його до воріт, не можна перетинати лінію його руху. Той, хто це робить, створює небезпечну ситуацію і має бути покараний. Гра зупинилася. Суддя підійшов до Вуді. У його голосі чулася злість. «Це навмисна грубість, містере Стенфорд. Вуді посміхнувся. «Це не моя вина. Його чортів поні. Ваші суперники одержують очко». Останній чакер не вдався. З розривом у три хвилини Вуді ще двічі порушував правила, і суперники здобали два очки. За 30 секунд до кінця гри вони провели переможний м'яч. Перемога, яку команда Вуді вже майже тримала в руках, стала образливим програшем. У ложі Мімі Карсон сиділа, наче вражена громом. Такого вона не очікувала. «Гра закінчилася не так, як хотілося, запитала Пегі. «Вона теж відчула щось недобре». Мімі обернулася до неї. «Так, Пегі, на жаль, не гаразд!» У ложу увійшов Стюарт. «Міс Карсон, ви дозволите сказати вам кілька слів?» Мімі Карсон повернулася до Пегі. «Будь ласка, вибач!» Пегі провела їх поглядом. Після гри команда Вуді сиділа, як у воду опущена. Вуді не наважувався підвести голову та подивитися на партнерів. Його мучив сором. Мімі Карсон поспішила до нього. «Вуді, я маю повідомити тобі жахливу новину». Вона поклала руку йому на плече. «Твій батько помер». Він підняв на неї очі, похитав головою. З груди його вирвалося ридання. «Я... Відповідальність лежить на мені. Це моя... Моя вина!» Ні. Не треба звинувачувати себе. Ти тут ні до чого. Ще як до чого? Вуді схлипнув, сльози котилися його щуками. Хіба ти не розумієш? Якби не мої штрафні очки, ми б перемогли. Розділ одинадцятий. Джулія Стенфорд ніколи не зустрічалася з батьком. А тепер він помер, стиснувшись від людини з плоті і крові до заголовка в «Канзас-Сіті Стар». Фінансовий магнат Гаррі Стенфорд тоне в морі. Вона сиділа за столом, дивлячись на фотографію батька, і її роздирали суперечливі емоції. Чи я ненавиджу його заставлення до матері, чи люблю, бо він мій батько? Чи відчуваю я почуття провини за те, що не спробувала зв'язатися з ним? Чи злюся, оскільки він не захотів мене зна... знайти? Неважливо все це, підвела вона межу, він помер. Батька не існував для неї все життя, а тепер помер знову, позбавивши її чогось незрозумілого, невисловлюваного словами. Вона ніби втратила щось дороге та близьке. «Дура яка!» – думала Джулія. «Як мені може бракувати людини, яку я в очі не бачила?» Вона знову подивилася на фотографію в газеті. «Чи є у нас щось спільне?» Джулія повернулася до дзеркала. «Очі. Розріз очей та колір. Сірий. І в мене, і в нього». Джулія підійшла до стіної шафи в спальні, дістала картонну коробку, вийняла з неї альбом у шкіряній палітурці для наклеювання вирізок. Присівши на край ліжка, розкрила альбоми, дві години розглядала до болю знайомий в міст. «Фотоматері в уніформі говернантки» з Гаррі Стенфордом, з Місі Стенфорд, з їхніми трьома маленькими дітьми. Фотографувалися вони переважно на яхті в Роуз-Хілл і на Віллі в Хоупсаунді. саунді Джулія перечитала пожовклі газетні вирізки, де описувався давній скандал, що вибухнув у Бостоні. Заголовки коштували один одного. Любовний гніздечко на бікон-хілл. Мільярдер Гаррі Стенфорд герой скандалу, самовбивство дружини фінансового магнату, гувернантка розмарі і Нелсон зни зникає. Десятки щотижневих колонок з різних газет все з пікантними подробицями чи реальними, чи народилися в уяві оглядачів. Джулія довго сиділа на ліжку, занурена в минуле. Народилася вона в лікарні святого Йосипа в Мілуокі. Спогади раннього дитинства зверегли маленькі обшарпані квартирки, які постійно змінювалися. Вони з матір'ю переїжджали з міста до міста. Траплялося, що грошей не було зовсім, і вони жили надголодь. Мати постійно хворіла, часто не могла знайти роботу. Тож дівчинка швидко звикла не просити іграшки чи нової сукні. До школи Джулія пішла в п'ять років. І однокласники висміювали її за те, що вона завжди приходила в тому самому платті і стоптаних туфельках. Коли діти діставали її, Джулія пускала в хід кулаки. З образами вона не мирилася, тому її часто відсилали до директора школи. Вчителі не знали, як з нею порозумітися. З Джулією весь час щось траплялося, але не виганяли її з однієї причини – вона завжди була найкращою ученицею. Мати сказала Джулії, що її батько помер, і вона більше не ставила жодних запитань. Але у 12 років Джулія випадково натрапила на альбом із фотографіями матері серед незнайомих їй людей. «Хто ці люди?» – запитала Джулія. Мати вирішила, що час сказати дівчинці правду. «Присядь, Люба». Вона міцно стиснула Джулії руку. Це твій батько. Це твоя зведена сестра. Це два твої зведені брати. На обличчі Джулії відбилося здивування. Я не розумію. Ця правда потрясла дівчинку. Її батько живий. У неї два зведені брати і сестра. Як це все зрозуміти? Чому? Чому ти обманювала мене? «Ти була надто мала, щоб зрозуміти. Твій батько і я...» «У нас був Роман, але він був одружений, і мені...» «Мені довелося поїхати, щоб народити тебе». «Я його ненавиджу!» – вигукнула Джулія. «У тебе немає причин ненавидіти його. Як він міг так поводитися з тобою?» – обурювалася вона. «У тому, що сталося моєї провини ніяк не менше, ніж його». Кожне слово давалося розмарі на силу. «Твій батько дуже цікавий чоловік, а я була молодою та дурною. Я ж знала, що з нашого роману не вийде нічого путнього. Він казав, що любить мене. Але дружина, діти, а потім, потім я завагітніла. У розмарі перехопила потих, і вона змогла продовжити лише після довгої паузи». Один репортер дізнався про наші стосунки і про нас почали писати газети. Я втекла. Після твого народження я збиралася повернутися і показати тебе йому, але його дружина наклала на себе руки, і я, я не змогла змусити себе зустрітися з ним або з його дітьми. Сама бачиш, це моя вона. Тож не вали всі все на нього. Але частина цієї історії – Розмарі зберегла її таємно від дочки. Коли народилася дитина, чиновник із відділу реєстрації новонароджених запитав, як запишемо у свідоцтві про народження. Джулія Нелсон? Розмарі ледь не відповіла ствердо, але в останній момент її пронизала думка. Ні, вона ж дочка Гаррі Стенфорда і має право на його ім'я та підтримку. Мою дочку звуть... «Джулія Стенфорд». Вона написала Гаррі Стенфорду, сповістивши його про народження.